Hoofdstuk 50 Na hierdie woorde van Sireneus sê daar vir Maronius Pilla a klip van die hart geval. Sy hart het rustiger begin te klop en hy was spoedig weer in staat om Sireneus te woord te staan. En toe Sireneus sien dat Maronius Pilla herstel het, het hy hom soos vol gevra. Ek besweer jou om my op my vraag gewetensvol te antwoord want met elke uitvlug sal jy jou tereg my misnoewe op die hals haal. Sê my, ken jy die gesin waarvan die eersgebore kind die sogenaamde nieuwe koning van die jodeer sal wees? Maronius Pilla antwoord, Ja, ek ken hulle persoonlik volgens die bekendmaking van die joodse priesters in Jerusalem. Die vader heet Joosef, en is een timmerman wat ‘n goeie reputatie het in geheel Judea en in die hafte van Palestina, en wat nabij naasred gevestig is. Sy oprechtheid is in die hele land en ook in die hele Jerusalem bekend. Hy moes ongeveer elf maande gelede een volwassen geworde meisie uit die Joodse tempel onder sy sorg neem. Ek gloe dier een soort looting. Die meisie het waarschijnlijk tydens die alweesigheid van hierdie oprechte timmerman, iets wat het vroeg wilde betoon aan Venus of die godin van die liefde, en swanger geworden, waardoor hierdie man na my weet, groot moeilikheid met die joodse priesterdom moest deurstaan. Insoverre is hierdie saak aan my goed bekend, maar oor die bevalling van die meisie het hierdie man om die skande te ontwijk van sy vriende hulp gehad en moes haar nog voor die bevalling tot vrou neem. Het hy buitengewone fabelachtige verhale onder die volk verspry en een mens kan daarover geen duidelijkheid verkry nie. Sy het geboorte geskinkt tydens die geleentheid van die volkstelling te Bethlehem en wel in een stal, soveel het ek uitgevind. Al die ander feite is vir my volledig onbekend. Dit het ek ook aan Herodes gesê. Hy het echter gemeen dat Cornelius, die gesin wat dier die perse tegen hom Herodes verdaggemaak is, ergens onder die volk wil verberg, om omteens sy leenheerskapstroon te betwis, omdat hy goed gewet het dat die broer geen vriend van hom is nie. Daarom het hy ook sy toevlug tot hierdie exentrieke wreedheid gewend, om daardoor veel eer die plan van Cornelius te veruidel, as om hierdie nieuwe koning in die hande te kry. Hy het hierdie wraaksichtige kindermoord, dis meer uit wraak teende die broer, as uit vrees vir die koningbedryf. Dit is vir die oomlik alles wat ek u oor hierdie merkwaardige gebeurtenis kan sê. En Sirenius antwoord daarop, tot disver maak ek uit jou woorde uit, dat jy wel die waarheid gespreek het, maar dat jy daarby ook in een sekere sin Herodes skoon sal wil was, het my geen ontgaan nie. Ek sê echter vir jou, die daad van Herodes laat homself, soos ek geskryf het, dier niks vir nie, want ek sal jou vertel waarom Herodes hier die aller onmenslikste begaan het. Luister, Herodes is self die mees heersichtige mens, wat ooit dier hier die aardige voet is. As hy sal so kon en ook maar enigszins oor die macht daartoe sal so beskik, dan sal so hy vandag nog met ons Romeine, Augustus nie uitgezonderd nie, dit doen wat hy met die onskuldige kinders gedoen het. Verstaan jy my? Hy het hierdie kindermoord alleen maar onderneem, omdat hy van mening was om aan ons Romeine daarmee ‘n belangrike dienst te bewys, en omself daardier dan as sy echte Romeinse patriot voor te doen, sodat die keizer aan hom ook nog sy amb naas sy eie leenvorstedom sou toevertrouw, waardoor hy, hy net soos ek, as verteenwoordiger van die keizer, onbeperk oor derde deel van die hele Romeinse macht sou kon beskik, en omself daardier ook geheel vry en onafhankelijk van Rome sou kon maak, om alleen heerser oor Asie en Egypte te wees. Verstaan jy my? Kyk, dit is aan my, aan my die goed bekende plan van hierdie ou monster, en soos ek om ken, so ken o Gisthus om nou ook. Nou vraag ek jou, met jou leven as borg vir die waarheid, wat jy my moet meedeel, of jy van plan was, om, van rode, of jy die plan van die rood is geweet het, toe hy jou as sy skandelikste werktuig geheur het. Spreek, maar bedink dat elke onware ontwijkende woord jou hier die lewe sal kos, want van hierdie saak is aan my elke detail nou bekend. Nou het Maroniës Pilla op niet lyk like bleek geword en gestotter. Ja, hy het gelijk. Ek het ook geweer wat die rood is in die skuld gevoer het. Maar ek was bang vir my, sy sliewe gees vol van intrieges en moes doen wat hy gevra het om om geen rede te verskaf tot nog groter intrieges nie. Maar so goed as ek kom nou dier I ken het, so goed het ek hom nog vroer dier sien nie, anders sal hy nou nie meer geleef het nie. Goed, sê Serenius, Ek skenk jou in die naam van die keizer waar jou lewe, maar in jou amb sal ek jou nie weer terugplaas nie, doordat jou siel genees is van een ernstige siekte. By my hier word jy verzorg, jou funksie word voorlopig dyr my broer Cornelius verval, want weet, ek vertrou jou nie meer nie, daarom bly jy hier, doordat jy gezond is.